Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. Allah segne und heile von Herzlichkeit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wir Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Schina und sein Gesandter ist. Allah azza wajall hat den Menschen früher als auch den Menschen heutzutage die gleiche Empfehlung gegeben. Die Empfehlung lautet, wie am Ba sagte, wir haben bereits diejenigen, die vor euch waren von Volk der Schrift. Und euch ebenfalls eindringlich empfohlen, Allah zu fürchten. Allah Azzawajal zu fürchten, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die nur Gutes mit sich bringt und alles Schlechte von dich abwehrt. Allah Azzawajal und zur, zur Gottesfurcht gehört genau das, was wir heute besprechen möchten. Und zwar ist es eine Ergänzung vom Thema der letzten Freitagspredigt. Und zwar geht es um ein Namima Und Namima haben wir gesagt, liebe Geschwister Bedeutet, dass man Einer Person Etwas erzählt, was ein anderer Gesagt hat Um dadurch Unruhe Und Streit auszulösen Oder zwischen zwei Parteien Zwischen zwei Gruppen von Menschen Wie der sei, Die was ist, desto schlimmer ist so schlimm, als natürlich Die Sünde Allah Azza wa Jal Hat uns ganz klar und deutlich gemacht Dass wir aufpassen müssen, wenn uns jemand etwas sagt. Liebe Geschwister, damit wir auch nicht das Ganze zu theoretisch betrachten und immer denken, äh, was ist, äh, vielleicht über andere Menschen denken und weit von, von der Realität entfernt sind. Ein realistisches Beispiel, wo du äh, Informationen bekommst und oft nicht verifizierst, ob diese Informationen wirklich richtig sind, ist äh, die, die, die Nachrichten. die Nachrichten, seien sie im Fernsehen oder seien sie in der Zeitung, äh, öfter schnappt man das einfach auf und glaubt daran, und das ist auch, dass die Wirklichkeit tatsächlich so ist. In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit ein bisschen anders. Allahu Azza wa Jal hat sogar uns mitgeteilt durch seinen Propheten wasallam dass diese Art von Namima ein Grund ist dafür, im Grab bestraft zu werden. Wir glauben, die Aqida von Ahle sunnah und Jamaa ah und das ist die Akhida der Leute, die die Wahrheit folgen, dass die Menschen nach ihrem Tod in ihrem Grab entweder in einem Garten der Gärten des Paradieses sein werden oder in einem Graben der Graben der Hölle. Und der Prophet sallallahu alaihi wa als er einmal bei Gräbern vorbeigekommen ist, es waren zwei Gräber, dann sagte er sallallahu alaihi wa diese beiden Grabesbewohner werden jetzt im Moment gerade bestraft. Und eine einer Überlieferung heißt sogar ausdrücklich, dass es zwei frische Gräber waren. Und es das heißt auch in einer Überlieferung, dass es die Gräber von Muslimen waren. Diese beiden Grabesbewohner werden jetzt im Moment gerade bestraft. Und der Grund, warum sie bestraft werden, ist eigentlich nichts Großes. Das heißt, es ist eine Sache, die leicht vermeidbar gewesen wäre. Was den einen angeht, er hat sich nicht geschützt, als er uriniert hat. Das heißt, wenn er uriniert hat, dann sind immer Tropfen von diesem... von dieser Unreinheit an seine Kleidung gekommen, an seine, äh, seine, in seinen Körper gekommen oder ähnliches. Und das hat zur Folge gehabt natürlich, dass er dann auch so gebetet hat und Allah ein Gebet nicht annimmt, wenn man sich nicht gereinigt. Und was den anderen angeht, der hat es dann nie mehr gemacht. Der hat immer alles, was er gehört hat, immer weitererzählt. Er hat gar nicht aufgepasst, was er da erzählt. Er ist wie ein, wie, ein, wie ein Briefträger, der einfach alles weitergibt, egal ob es Gutes ist oder schlecht ist. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi ähm, äh, äh, äh, äh, äh, es, äh, Äste genommen, zwei, äh, einen Ast genommen, in zwei Teile geteilt, frischen Ast genommen und in jedes Grab eins reingesteckt. Und dann hat er gesagt, hat er gefragt worden, warum hast du das gemacht und gesandter er Allah, und dann sagte er, äh, auf dass ihre Strafe erleichtert werde, solange diese beiden noch frisch sind. Diesen Hadith, erst einmal, natürlich ist das eine Sache, die speziell nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt Deswegen alhamdulillah, die Muslime, die sich an den Koran, die Sünde des Propheten halten, sie pflanzen nichts auf die Gräber der toten Menschen. Zweitens, wir können diesen Hadith aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Entweder wir schauen auf den Hadith, als dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Barmherzigkeit für alle wilden Bewohner ist und dass er sich Sorgen gemacht hat um diese Menschen und er zu sagen, für sie wie eine Art für Sprache eingelegt hat, auch dass ihnen ein wenig erleichtert werde, die Strafe erleichtert werde, nicht weggegangen, nicht dass sie ganz weggeht. Aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister, was ist denn das Verhältnis dieser zwei, äh, diese dieser Äste? Wie lange werden die denn wohl halten? Im Vergleich zu der Zeit, die diese Menschen in ihrem Grab verbringen, bis an den Tag, an dem in, äh, an dem, äh, das, also, also, an dem die Menschen auferstehen werden? Weil er sagte, auf das ihnen die Strafe erleichtert werde, solange diese beiden noch frisch sind. Das heißt, wenn sie nicht mehr frisch sind, wie manche Gelehrte bei der Erläuterung des Hadiths gesagt haben, dann kehrt die Strafe, Uli Adhabillah, zu ihnen wieder zurück. Liebe Geschwister, Nanima ist auch eine, manche Gelehrte zählen das als eine Art von Sihr. Warum? Weil es geht ja um das Unheil, was sich daraus ergibt. Es geht ja nicht um die Nanima an sich. Reden, reden an sich ist ja keine, keine, keine gute oder schlechte Sache, Kommt auch, was damit bewirkt wird. Und Sihr ist eine vor einer Art, das äh, ist eine Möglichkeit, Menschen voneinander zu trennen, Menschen gegeneinander aufzustacheln. Und das ist doch genau das, was durch Namima erzeugt wird. Allah sagte über Sihr in Quran al Quran Al-Karim, äh, sie lernen von ihnen beiden wo, Dinge, wodurch sie den Mann von seiner Frau trennen. Das ist eine Form von Sihr. Und das Gleiche geschieht ja dadurch, dass man Äh, Namima betreibt. Ähm, deswegen sagen die Gelehrten und manche Gelehrten haben gesagt, dass jemand, der Namima macht und jemand, der lügt, macht mehr kaputt, als ein Sahar ein Jahr lang machen kann. Und Hamad ibn Salama, einer der Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, hat uns folgende Geschichte berichtet, um zu zeigen, wie gefährlich die Namima ist. Er sagte, ein Mann hat einen Sklavenjungen verkauft, wollte einen Sklaven verkaufen. Der Verkäufer hat dann zu dem Käufer gesagt, pass auf, der Junge, der ist alles an ihm gesund, alles okay. Wisst, früher hat man Menschen gekauft und verkauft wie Ware. Hat er hat zu ihm gesagt, pass auf, dieser Junge, der ist ganz in Ordnung, gesund, aber er hat einen Nachteil. Und als Muslim, man muss sagen, wenn, es irgendwelche, na, äh, wenn, wenn die Ware nicht in Ordnung ist, muss man das sagen. Und er sagte, der einzige Nachteil ist, er macht Namima, sonst nichts. Der kann also nicht seinen Mund halten, der muss immer Unruhe stiften. Dann sagte der Käufer, ist kein Problem, das, das ich kaufe ihn trotzdem. Also er sah diese Sünde nicht als so streng. Wie dem auch sei, nach einigen Tagen sagte dann dieser Sklavenjunge zu der Frau des Käufers, zur Frau des Käufers, sagte zu ihm, ähm, dein Ehemann liebt dich nicht mehr. Und er will eine andere Frau haben als dich. Oder er will zusätzlich andere Frauen haben. Hättest du gerne, dass er dich alleine liebt? Und sagte sie, natürlich. Dann sagte er zu ihr, dann geh, wenn er schläft, und nimm eine Rasierklingel und schneide ihm ein paar Haare von seinem Bart ab, am unteren Teil des Bartes, also in Richtung Hals. Offensichtlich eine Art des Seher. Dann ging er zu dem Mann und sagte zu ihm, deine Frau hat einen Liebhaber und sie betrügt dich. Möchtest du sicher gehen, dass das stimmt, was ich dir sage? Sagt er natürlich. Sagt er ganz einfach, leg dich mal hin und tu so, als würdest du schlafen. Dann wird es dir klar werden. Am Anfang hat er das gemacht, hat er so getan, zu der schlafen. Die Frau kam mit der Rasierklinge. Der Mann dachte natürlich, sie will, ihn, äh, ist sie will ihn töten. Daraufhin hat er sie genommen, die Klinge, und hat sie getötet. Daraufhin kamen die Angehörigen des Mannes, äh, der Frau, und haben den Mann getötet. Und es hat zwischen ihnen. ein Kampf äh, wurde angefacht. Und diese Überlieferung hat Al-Imam Al-Zahabi in seinem Buch Al-Kaba'ir erzählt. Al-Kaba'ir sind die großen Sünden. Und Namima ist ja eine der großen Sünden. Deswegen, liebe Geschwister, je schlimmer die Auswirkungen der Namima sind, desto schlimmer ist natürlich auch die Sünde. Und besonders schlimm ist es, wenn es zwischen Verwandten geschieht oder zwischen engen Freunden oder zwischen den Nachbarn, Ja, je enger die Menschen zusammen waren, desto schlimmer ist die Sünde. Und je weiter äh, die, die Menschen auseinander sowieso waren, desto weniger schlimm ist die Sünde. Und es bleibt trotzdem eine Sünde. Und am allerschlimmsten ist es, wenn das natürlich zwischen den Gelehrten geschieht. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu, jemanden, zu einem Gelehrten A gehst und du sagst zu ihm, was ist deine Meinung über das Thema so und so, und dann nimmst du die Antwort und dann gehst du zu einem anderen Gelehrten und du sagst zu ihm, Ähm, pass mal auf, der Erste hat das und das gesagt. Was meinst du dazu? Weil du ganz genau weißt, dass der zweite Geleite sowieso den Ersten äh, diese Ansicht nicht teilt. Du möchtest sozusagen von ihm eine Antwort herauskitzeln, um den Ersten irgendwie zu kritisieren. Und das ist eine ganz gefährliche Form der Namima und eine schwere Sünde. Und möge Allah wa unsere Zungen davor reinigen. Der Prophet s.a.w. hat auch gesagt, und das gehört auch in den Bereich der Namimah, Die übelsten Menschen sind diejenigen, die, äh, die, die zu den einen Menschen ihr ein, ein, eines Gesicht zeigen und den anderen Menschen ihr anderes Gesicht zeigen. Weil Bukhari, der Muslim Ebenfalls sagte der Prophet, wa sallam, wer in diesem Leben zwei Gesichter hat, der wird am Tag der Auferstehung zwei Zungen aus Feuer haben. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass immer die Strafe von der Art ist, wie deine Handlung gewesen ist. Diese Hadithen, liebe Geschwister, machen uns klar, wie gefährlich es ist, Namima zu betreiben und dass dies eine Art Heuchelei ist, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, wenn zu dir eine Namima, wenn dir jemand kommt und das so eine Namima machen möchte und dir etwas Schlechtes erzählt über deinen Bruder, das, das erste, was du ihm sagst, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Empfehlung, die wir am Anfang gesagt haben, die Empfehlung der Menschen vor uns und der Menschen nach uns und unserer Zeit. Dass man ihn erstmal sagt, fürchte Allah und dass man ihn warnt, Und dass man nicht aus Liebe zu ihm sagt, ja, das ist mein Bruder, deswegen kann ich nicht zu ihm streng zu ihm sein. Das nützt dir gar nichts. Weil eines Tages werden auch diese diese Strecke der Freundschaft und der Beziehungen, die werden irgendwann mal zerreißen. Und Allah Azzawajal machte das klar, dass man so einem Menschen nicht auf ihn hören darf, als er sagte, subhanahu wa ta'ala, und höre nicht auf irgendeinen verächtlichen Schwüremacher. Also höre nicht jedem zu. Glaub nicht jedem Menschen, der irgendwas schwört, verleumder, einem, der umhergeht und Namima macht. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Qalam, in den Phasen 10 und 11. Und deswegen darf man einem Nammam, das heißt, der Namima macht niemals Glauben, denn er begeht schon eine schwere Sünde und wenn jemand eine schwere Sünde begeht, dann ist er nicht mehr vertrauenswürdig. Ich sage Ihnen, dass er nicht mehr vertrauenswürdig ist. Ich sage Ihnen, dass er nicht mehr vertrauenswürdig ist. Liebe Geschwister, es gibt eine schöne, einfache Methode, die in der folgenden Erzählung ge gezeigt wird, wie man die Namime einfach äh, beseitigt und ihr äh, nicht Folge leistet. Suleiman ibn Abdel malik ibn Marwan, der damalige Umayyadische Khalifa, gestorben 99, äh, sagt einmal zu jemandem mir ist zu Ohren gekommen, dass du mich schlecht gesprochen hast. Dann sagte er der andere, nein, habe ich nicht. Da sagte er, doch, die Person, die mir das erzählt hat, die ist, ich glaube ihr und sie ist vertrauenswürdig. Da sagte der andere, wie, einer der Namime macht vertrauenswürdig? Das gibt es gar nicht. Dann sagt den Mann, hast du recht? Du hast recht, geh in Frieden. Und so hat er die Diskussion beendet und dem Schaitan äh, sozusagen äh, die, die Tür versperrt. Und ebenso, Umar ibn Abdul Aziz, der achte, äh, wer ist das, Khalifa, als jemand riefer machte bei ihm seine Anwesenheit, sagte er, pass mal auf, wenn du möchtest, gehen wir deiner Sache nach und kusche noch, ob du recht hast oder nicht. Wenn du allerdings recht, wenn du Unrecht hast, und du gelogen hast, dann bist du einer von denen, über die Allah Folgendes gesagt hat, wenn zu euch ein Frevler kommt mit einer Nachricht. Und wenn du die Wahrheit gesprochen hast, so sagte Allah Azza wa Jalla im Koran, wie wir vorhin gesagt haben, dass man jemandem, der nicht mehr macht, nicht glauben darf. Und wenn du möchtest, das ist die dritte Möglichkeit, dann verzeihen wir dir. Sei also ruhig und geh und wende dich Allah reuevoll zu, dann werden wir auch nichts mehr sagen. dann sagte der Mann, selbstverständlich, O Führer der Gläubigen, ich möchte die vergeben haben und ich werde dies nie wieder tun. Und jemand, der Rieber macht, liebe Geschwister, der sagte, wie einer der Salaf zu seinem Bruder gesagt hat, weißt du was, du hast drei Sünden gleichzeitig begangen, abgesehen von der Rieber. Erstens, du hast es geschafft, dass ich meinen Bruder verabscheue. Zweitens, du hast es geschafft, dass mein Herz jetzt beschäftigt ist mit diesem Thema, was du erwähnt hast. Und drittens, du hast dir selbst vorgeworfen, unvertrauenswürdig zu sein. Gibt es Situationen, in denen man über Dynamie dass man machen darf? Die Antwort lautet ja. Es gibt Situationen, in denen man das machen darf. Wenn du zum Beispiel weißt, dass jemand etwas Übles vorhat mit einem anderen Menschen. Oder dass jemand vorhat, Unheil zu stiften auf dieser Erde. Oder Ungerechtigkeit zu tun. Oder gegen einen anderen Menschen umgesetzt vorzugehen. In diesen Fällen, liebe Geschwister, darf man sehr wohl denjenigen Menschen, der in deren Hand die Angelegenheiten sind, dass man das denen mitteilen darf, damit das Unheil nicht verbreitet wird. Damit die Leute, die Unheil stiften, nicht verdeckt werden von dir auch noch. Damit du nicht auch noch sie unterstützt dabei. Oder wenn Leute zum Beispiel mit Drogen handeln, zum Beispiel. Selbstverständlich darf man so etwas melden, damit so ein Unheil beseitigt wird. Und das ist eine Art von Namima, die erlaubt ist und gesetzlich erlaubt ist. Warum? Denn, und bei, bei Namima geht es ja äh, äh, sinngemäß darum, dass kein Unheil sich verbreitet zwischen Leuten, die miteinander in Frieden leben. Und wenn das eben gewährleistet wird, wenn das Gegenteil gewährleistet wird, durch die Namima, dann ist die natürlich natürlich äh, unproblematisch, wie ich gerade darauf hingewiesen habe. Und es gibt ein schönes Beispiel von der Zeit der habe. damit möchte ich dann auch enden. Und zwar hat einer, äh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Nami war der Macht zwischen den verschiedenen Parteien, die gegen die gläubigen Muslime in Medina vorgegangen sind, zwischen den die Mushrikin und die Bani Khuraida. Und zwar hatten sie sich versammelt gegen die Muslime. Und dann ist der Sahabi zu den einen gegangen und hat zu ihnen gesagt, die waren verbündet, Bani Huraidah, mit den Mushrikin. Dann sagte er zu den einen, wisst ihr was, mir ist zu Ohren gekommen, dass die anderen euch im Stich lassen werden. Und dann ist er zu den anderen gegangen und zu ihnen gesagt, wisst ihr was, Ich habe gehört, dass die anderen euch im Stich lassen würden. Und so dachte jeder über den anderen schlecht. Und so hat er zwischen ihnen Unruhe gestiftet. Und dadurch hat Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen viel geholfen. Und das war eine Art, einen ganzen Krieg zu vermeiden. Und deswegen ist diese Form von Namima zweifellos erlaubt. Möge Allah Azza dafür belohnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen bewahren vor jedem Übel und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft gibt, das immer so richtig anzuwenden, wie es wirklich äh, erlaubt ist. Und ganz vorsichtig, liebe Geschwister, man darf nicht Namima machen oder, wie heißt es, solche Sachen machen unter dem Deckmantel, ich möchte etwas Gutes tun und in Wirklichkeit ist es etwas ganz Schlechtes. Das heißt, du musst dir sicher sein, dass es auch wirklich eine Sache ist, die deinem Iman fördert und dass es eine gute Sache ist für die gläubigen Menschen denen du zwischen denen du das machst bzw. zwischen den anderen äh, und nicht dass du so nicht dass du dich selbst betrügst in dieser Angelegenheit. Möge Allah subhanahu wa ta euch belohnen.